Și într-una din zile pe când Iisus învăța poporul în templu și binevestea, au venit arherei și cărturarii împreună cu bătrânii și vorbind au zis către el, Spune-ne nouă, cu ce putere faci acestea sau cine este cel ce ți-a dat această putere? Iar el răspunzând a zis către ei, Vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt și spuneți-mi, Botezul lui Ioan era din cer sau de la oameni? Și îi cugetau în sine lor zicând, dacă vom spune din cer, va zice, pentru ce, dar n-ați crezut în el. Iar dacă vom zice de la oameni, tot poporul ne va ucide cu pietre, că este încredințat că Ioan a fost proroc. Și au răspuns că nu știu de unde. Și Isus le-a zis, nici eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea. Și a început să spună către popor pilda aceasta. Un om a sădit vie și a dat-o lucrătorilor și a plecat departe pentru multă vreme... Și la timpul potrivit a trimis la lucrători o slugă ca să-i dea din rodul viei. Lucrătorii însă, bătându-o, au trimis-o fără nimic. Și-a trimis apoi o altă slugă, dar ei bătându-o și pe aceasta și bat o au trimis-o fără nimic. Și-a trimis apoi pe a treia, dar ei rănind o și pe aceea au alungat-o. Și stăpânul viei a zis, Ce voi face? Voi trimite pe fiul meu celubit, poate se vor rușina de el." Iar lucrătorii văzând s-au vorbit între ei zicând, Acesta este moștenitorul, să-l omorâm ca, să, ca moștenirea să fie a noastră. Și scoțându-l afară din vie, l-au ucis, Ce va face deci acestora stăpânul viei? Va veni și va pierde pe lucrătorii aceia, iar via o va da altora, iar ei auzind au zis, Să nu se întâmple. El însă privind la ei a zis, Ce înseamnă deci scriptura aceasta pe care ne-au luat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. Oricine va cădea pe această piatră, va fi sfârmat, iar pe cine va cădea, ea îl va zdrobi. Iar cărturare și arhereii căutau să pună mâna pe el, în ceasul acela, dar s-au temut de popor, că cei au înțeles că Iisus pusese pildă aceasta pentru ei. Și pândindu-l, i-au trimis, trimis scoade care se prefăceau că sunt drepți, ca să-l prindă în cuvânt și să-l dea stăpânirii și puterii dregătorului. Și l-au întrebat zicând, Învățătorile, știm că vorbești și înveți drept și nu cauți la fața omului, ci cu adevărat înveți calea lui Dumnezeu. Se cuvine ca no noi să dăm dași de Lui sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, a zis către ei, de ce mă ispitiți? Arătați-mi un denar al cui chip și scriere are pe el, iar i au zis ale cezarului și el a zis către ei, așadar, dați cele ce sunt ale cezarului cezarului și cele ce sunt ale lui Dumnezeu lui Dumnezeu. Și nu l-au putut prinde în cuvânt înaintea poporului și mirându-se de cuvântul lui au tăcut. Și apropiindu-se unii dintre saduchei care zic că nu este înviere, l-au întrebat, zicând, Învățătorule, Moise a scris pentru noi." Dacă moare fratele cuiva, având femeie și el n-a avut copii, să ia fratele lui pe femeia și să ridice urmaș fratului său. Erau deci șapte frați și cel din întâi luându-și femeie a murit fără de, fără de copii și a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți șapte n-au lăsat copii și au murit. La urmă a murit și femeia, deci femeia l înviere a a căruia dintre ei va fi soție, căci toți șapte au avut-o de soție. Și le-a zis lor Iisus, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, iar cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela în cea din morți, nici nu se însoară, nici nu se mărită, căci nici să moară nu mai pot, că sunt la fel cu îngerii și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii iar că, că morții în viață arătat chiar Moise la rug, că numește Domn pe Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isac, și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu este, deci nu este Dumnezeu al morților, ci al viilor, căci toți trăiesc în El. Iar unii dintre cărturari, răspunzând, a zis, Învățătorile, bine ai zis!" Și nu mai cutezau să-L întrebe nimic, iar el i-a întrebat cum se zice dar că Hristos este fiul lui David, căci însuși David, spune în cartea psalmilor, zisa Domnul Domnului meu, șeis de dreapta mea, până ce voi pune pe vrășmașii tăi aștenut picioarele tale. Deci David îl numește Domn și cum este fiul lui. Și ascultând tot poporul a zis ucenicilor, păziți-vă de cărturar, cărora le place să se plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în piețe și scaunele cele din tâi în sinagogi și locurile cele din tâi la spețe, mâncând casele văduvelor și de ochii lumii rugându se de lung, aceștia vor lua mai mare o sândă.